Гаррі, як на свій вік, завжди був малим і миршавим. Але він видавався ще меншим і худішим, ніж насправді, бо щоразу мусив доношувати старий одяг Дадлі, а той був десь у четверо ширший від нього. Гаррі мав худе обличчя, гострі коліна, чорне волосся і ясно-зелені очі. Він носив круглі, обмотані скотчем окуляри, бо дадлі часто ламав їх, луплячи його по носі. Єдине, що подобалося Гаррі у власному вигляді, то несенький шрам на чолі у формі блискавки. Він мав його, скільки себе пам'ятав. І першим його запитанням до тітки Петунії було, звідки той шрам узявся. «З автомобільної аварії, коли загинули твої батьки», – відповіла вона. «І не питай більше нічого». «Не питай нічого». Таким було найперше правило розміреного життя родини Дурслі. Дядько Вернон увійшов до кухні, коли Гаррі перевертав бекон. «Зачешися!» – гримнув він замість ранкового вітання. Приблизно раз на тиждень дядько Вернон відривав очі від газети і наказував Гаррі підстригтися. Гаррі стригся, мабуть, частіше, ніж усі разом хлопці з його класу. Але це не допомагало, бо його волосся однаково стирчало на всі боки. Гаррі вже смажив яйця, коли в кухні з'явився Дадлі разом із матір'ю. Дадлі був дуже схожий на дядька Вернона. Він мав широке рожеве обличчя, коротесеньку шию, маленькі водянисті синюваті очка і густе біляве волосся, що гладенько лежало на жирній і круглій голові. Тітка Петунія часто казала, що Дадлі – викопаний янголятко. А Гаррі не раз приказував, що Дедлі – порося в перуці. Гаррі поклав на стіл тарілки з яєшною та беконом, і це далося йому нелегко, бо на столі було місця. Дадлі тим часом порахував подарунки і одразу нахнюпився. «Тридцять шість!» – сказав він, дивлячись на батьків. На два менше, ніж торік. Синку, ти ж не побачив дарунка від тітоньки Марч. Ось він, під великим пакунком від мамусі й татуся. Ну добре, тридцять сім, налився кров'ю Дадлі. Гаррі відчув, що в Дадлі отут почнеться істерика. Тому швиденько не минав бекон, Остерігаючись, що його братик перекине стола. Тітка Петунія, мабуть, також відчула небезпеку, Бо швиденько проказала. «А сьогодні ми купимо тобі ще два дароночки». «Що скажеш, Золоце? Ще два дароночки. Гаразд?» Дадлі замислився. «Ох, і важкі ж думки!» Зрештою, поволі вимовив. Тож я матиму тридцять, тридцять, 39 дев'ять, солоденький мій, підказала тітка Петунія. Ох, важко упав на стілець Дадлі і схопив найближчий пакунок. Гаразд. Малий Шибеник знає собі ціну, як і його батько. Реготнув дядько Вернон, скуйовдивши синові волосся. «Молодчина, Дадлі!» Задзвонив телефон, і тітка Петунія вийшла з кухні. А Гаррі з дядьком Верноном стежили, як Дадлі розпаковував спортивний велосипед, кіноапарат, літак з дистанційним керуванням, 16 нових комп'ютерних ігор – і відеомагнітофон. Він саме здирав папір із золотого наручного годинника,